Левасер дико зареготав «Он, як тисяча чортів, непоганий жарт!» «Можливо», – відказав капітан Блад. Для Левасера жартом було те, що капітан Блад з дюжиною своїх людей насмілився з'явитися сюди і залякувати його, Левасера, якому досить лише гукнути, і сотня головорізів з'явиться, мов, з-під землі. Однак при цьому французький капітан не врахував однієї обставини, на яку саме і покладався його противник. Коли, все ще сміючись, Левасер повернувся до своїх офіцерів, шукаючи у них підтримки, то побачив таке, від чого сміх застряв у нього в горлі. Капітан Блад, як видно вдало, зіграв небезмірні жадібності авантюристів, головному стимулі їхньої піратської діяльності. Єливасер ясно прочитав на обличчях своїх помічників цілковиту згоду з пропозицією капітана Блада про розподіл на всіх викупу, який їх ватажок збирався привласнити. Аж тут зарозумілий головоріз знітився, і, клинучи в душі жадібність своїх людей, вірних лише власній ненажерливості, Вчасно зметикував, що краще діяти обережно «Ви не зрозуміли мене?» Сказав він, затамувавши лють «Викуп буде розподілено, як тільки ми одержимо його А поки що дівчина буде моєю» «Добре», – буркнув каузак «В такому разі все влаштується само собою» «Ви так думаєте?» Глузливо, але спокійно зауважив Блад Але коли дуже Ром відмовиться сплатити викуп Що тоді? Він засміявся і ліниво підвівся Ні, ні, ще раз ні Якщо капітан Левасер хоче залишити дівчину у себе Як він пропонує Тоді нехай внесе за неї повний викуп І візьме на себе риск Зв'язаний з тим, що грошей можна і зовсім не одержати Оце діло, вигукнув один з офіцерів Левасера Розумно сказано, додав і каузак Капітан Блад має рацію, це відповідає угоді Що? Відповідає угоді, дурні? Левасер ледве не втратив самовладання Прокляття на вашу голову! Звідки я візьму зараз 20 тисяч песо? Моя частка здобичі, захопленої в цьому поході, не становить і половини цієї суми. Я буду вашим боржником, поки не зароблю такої суми. Це вас влаштовує. Беручи до уваги всі обставини, можна було не сумніватися, що це задовольнило піратів, якби капітан Блад не мав іншої думки. А якщо ви помрете, перш ніж заробити необхідні гроші? Наша професія повна ризику, капітане. Будь ти проклятий, побагровівши від гніву, скрикнув левасер і шарпнувся до блада. Невже тебе ніщо не задовольнить? Чому ж ні? Двадцять тисяч песо? І негайний розподіл. У мене їх нема. Тоді хай полонених купить той, хто має гроші. «А в кого, по-вашому, вони є, якщо їх немає в мене? Хто може внести таку суму?» «Я», – відповів капітан Блад. «Ви?» – ливасера жрота роззявив від подиву. «Ви? Ви хочете забрати цю дівчину?» «А чому би і ні?» «Я перевершу вас не тільки в галантності, ідучи на деякі матеріальні жертви, щоб мати цю дівчину, але і в чесності, бо готовий заплатити за те, що мені потрібне. Левасер скам'янів від подиву і по-дурному роззявивши рота, не зводив з Блада очей, а позад нього не менш спантеличені, збилися його офіцери. Тим часом капітан Блад знову сів на бочку і витяг із спідньої кишені свого камзола маленьку шкіряну торбинку. «Я радий, що можу розв'язати задачу, яка хвилину тому здавалася нерозв'язною», – сказав він. І на очах у приголомшеного Левасера та його офіцерів висипав із торбинки на ліву долоню чотири чи п'ять перлин, кожну з горобини яйце. Дванадцять таких перлин дісталося Бладові при розподілі трофеїв, захоплених після розгрому іспанської флотилії шукачів перлин.